eta 8 kop haipatzeko, gurekin dugu Isabel kasande gorostarzu, egunon? Egunon arantxa. 8 e, kop tipitik haundira pasatzen baita, baina beti tikia erlekua egin nahian espikatuko daukuzu, Isabel, baina lehinik, ala ere, hori tarazten aldeguzu, 8 kop zer den eta nula abiatu zen abentura hori? Bai, hori abentura hori hasi zen 2000 eta hama bostean. Frank Laharragek uh, pen eh pentsatu ke tetan eta eta bizantzuen bainan uh, nola uh, elikatu bainan ala ere eh uh, pixka bat ehm um, ehm um, magazinean diorietaz urundu zenta uh, atzemaitent zituen haien praktikak uh, ez Ez bat ere uh, normalmalak ejan nahi baitza gure osasunari buruz baita ere ekoizlei buruz. Beraz uh, ejan zuen bobainan ze egiten aldut nik ene aldetik uh, zerbaiten eraikitzeko. Ta beraz ba, ba, Facebooken ahala dei bat uh, igogi zuen eta jende hainitzzek erantzun zioten, E, hola, egiteko, saiatzeko, e, bere bere denda egiteko. Eta beraz, hasi zen 2008-ean garraja batean, hilabetean uh, uh, bi aldiz uh, banatuak ziren uh, batzu. eta gero uh, izan zen uh, handitu zen pixka bat uh, entreposabatean, eta gero hor 2008-ean apirilean, 8 lab bat uh, hasi genuen. Uh, Egia esko denda txiki baten ukaiteko apaleekin eta etzen geiago uh, ilebetean bialdis. Bainan uh, gure gure uh, denda zen guka guk txikia, guk erosle eta partaideek nahi baduzu txikia hor gerosten gure, gure gauzak guk hautatzen gure koizleak eta hor 2000 eta ama zazpian beraz, eta mm. orain, eta pa izugarrizko handia guretako gure ere gure mua berroita mar pasatzen dugu berreun eta berroita Metroka raturat, izugarrizko pausua ondibat. Harri garriadala, ere, ibilbidea biziki fite joiten dela iduritzen zaitez? Ha, ah, enetako, sobera emek, hibistan dena, bainan. <laughs> bainan, baina, baina, gira hor, egiazki. A... Be, nik gure gizartea aldatzen ari da. Ari da, kontzientzia hartzen a, zerbait ez doala... A, a, Uh, merkatu handi horiekin multinazional horiekin uh, agroalimentario bitxikeriak, uh, posoina kas eta eta hori jendeak kortasu hartzen dira eta ai dira xutitzen or, aurka joiteko. eta hortik ere garapena otsokopena gertatzen da jende gehiago hartzen ari da elkartean nola garatzen ari da o hantxu 300 familia gira Aktiboak uh, eta bon normalki nahi genuke uh, urtearen bukaeran bosteun uh, ask, izan. Hora, ere mua askia hundia izan den da bosteun pertson horien ori, um, elkarritaratzeko. Bon, jakin behar dena, ez dela no nahi egiten ala gure dendan, behar da parteide izan. Mm. Egan nahi du behar duzula zuk zure hilabetero hiru ordu eman Uh, funtzionamenduaren dako uh, erosk Erozteko, gauzen erozteko. Eta horrek, uh, perni mitzitzen dauku um, presio aski apalak ukaitea. Bereziki uh, bio, biologikoan, lokalean, bat ditugu presio aski apalak gure marja biziki apalak baita. Hmm. Egan eh, nahi du, uh, denda txikitzen dutenak, bat direla laguntzailak, eta bilangile ditu zuer, don ez dakitok sartzen diren ere jokoan? Aski gutxi? Uh, aiek uh, um, uh, lan egiten dute bereziki autatzeko, produktuen hautatzeko adibidez, badugu uh, gure langile bat da agroparitek uh, in, in, ingeniero bat. Biziki untsa ezagutzen du laborantza, Euskal Herriko laborantzan egindu ikastaro bat ere bai. Eta berak ditu hautatzen produktuak eta mae bat, gure beste langileak, nola animatu jendeak eta biske bat antolatu, baina gero, dendaren atxigitzeko egiazko gu gira ajunto autonomoak. Eta hor, e, denda unditzen baita, e, ziste zistebelduk, loditzearen efektuarekin, e, sobera loditu eta bizkat e, distentzia hartu astapeneko baloreekin. Ez, gure astapeneko balorea hori zen. Izaitea egun batez, supermerkatu bat, bainan, bihitzez. Hori eh, bi da gure gure sedea astapenetik, eh? zenta nahi dugu izan aski pizu, nahi bauzu, aski, aski lodiak izan, uh, egiazko alternatiba baten eskaintzeko. Ez dugu izan, denda da tiki-tiki bat, uh, zonbaiteko izleekin, eta jendeak bortxatuak dira unatetortzea, eta gero uh, geitzea supermerkatuetan, guk nahi dugu jenek ez oin Oinik gehiago sartzea supermerkatuetan. Eta guk badakigu zer dugun gurea paletan. Badakigu nundik heldu diren. Hori guretako biziki importanta da. Oduan gure harima nahi boduzu ez, ez dugu galduko nikuste. Aunditzean hori da gure esedea astapen, astapenetik. Mm hari -hmm. gira eraikitzen emeki emeki, baina hori da gure esedea. Hor, aldaketa handi bat eskatzen du? No? Bai, bai, jendeak ez dira, oinu beti prest uh, iru hori horien emaiteko, ez da erresaien dako. Ez da erresaien, dena, dena etortzen zitzaien, hor biziki erreski, hop, autoa hartu, eta erosi, eta pentsatu gabe. Baina norain jendeak ari dira biskabataien buruaren galde, galdezkatzen. Zer, zer jaten dugu? Nundik heldu dira uh, uh, jaten ditugunak, eta eta ekoizleak zer hunkitzen du azkenean. Guk ez dakik gu, no, eh, supermarkaturaz bat zoa uh, ez dakizu, zenbait baita hunkitzen duen ekoizleak. Gure hor eh, txokopen badakizu, badakizu eguneko largoia doala ekoizlearentzat. Santa gure marja ordugu gainatekoa dugu bakarrik. Beraz ez dugu sekulan promotiorik eginen sekulan hola bakotsak badaki zer doan ekoizlerat eta engaiamendua aipatzenularik da oihituraltan esgiego supermerkatura joaitetarena gaurregun bon oihitura hortaikateratzea zaila da ez bai bai zaila da 1000 bezian 750retik ziren em, hipermerkatuak eta supermerkatuak sortu ziren eta oihitura hori sartu da junt Gure, gure oitureta, hainan oartzen gira ba, e, multinazional eta nola erran marka osolo di horiek haien ba, inposak ez dituztela hemen pagatzen edo, edo, edo batez, batez pagatzen egiten dute optimizazion fiskal hori barkatu, frantxesez erraitea gatik, egiten eh, dute, eta orduan haien, ez dute, ez dute, hemengo emengo ospitaleak, emengo uh, bide bideetan, ez dute, orduan bate parte hartzen, eta hori deia, deia ez da normala, eta orduan guk badakigu, ba, albezain bat, badakigu hemen, hemen egonen dela dirua nahi bat duzu. Uste duzu, uh, beste manera batez, beraz, kontsumituz, mundua aldatzen aldela? Ah, bai, ahunt. Irualdiz egunean mundua aldatzen dugu. Gosaltzean, uh, gero bazkaltzean eta afaltzean nikuste. Eta hogek <laughs> atxalaskarian ere, bai. Beraz, uh, bai, aldiz egunean nikuste, bai, bai. E, gauza tipi tipi bat du jidu baina denak sutitzen balin badira eta denek hori egiten balin badugu eragin izugarria aukanen du. Eh otsoko pentsat beraz abentura berria apiril bukaeran no da? ateidekitsak e, bai. gingo ditu. Da? Bai, ateidekitsak beraz apirilaren ogo, zazpian antzatuste zatoste ikusterat zer den? Uh, presentaketak izanen dira, ekoizleak izanen dira, aperitifa eta, moa, piskabat, uh, goxo, basatzeko eguna. Eta me, ikusterat zer den hotxokop, eta presentatua izanen zaizue ba, biziki isakonki, eta ulertzeko zer den uh, kontsumitzeko manera desberdin hori. Eta ondutik, uh, ekainean festabat? Bai, ez du goino finkatua uh, eguna, baina, bai, ekainaren bukaeran, uh, eginen dugu egiazko estrena eta, eta festa ere bai mm. gure 8 fest, festa deitzen duguna guk uh, berditugu uh, mundu aldatzeko berdugu hain itzizan O, eta behar dugu denekori gure esku hartu, orduan duan Euskaldunak mobilizaziste. Eta ez dugu haipatu, baina elkarte bat da, hotxokop, baina kooperatiba bilakatzekotan. tan? Bai, baina, erigira hor prestatzen. Hor, hor elkarte bat gira, betidanik uh, kooperatiba bat nahi ginuan izan, baina hor erigira prestatzen. Eta beraz, ari erigira... Um, Um, beste parte hartzailea batzuen bat sekatzen zik bat egiten dugu da soziete kooperativ den enterre kolektif da beraz badira pertsona fisikoak baina ere pertsona moralak da e, gure helburua da um, nolaejan um, Uh, gure Euskal Herrko eta eta ere belandesetakoa direndeak eh, pixka bat elkartzea gure gure inguruan eta beraz badugusantza handia zen da Euskal Herriko Laborantza gambarak baietza eman, eman dauko. Beraz biziki jogira eta ere baiik uh, e, baia eman, eman dauku, Euskoarii galdegin diogu, Uh, espero dugu bai ez, gero Euskoarekin badugu partaidetza bat deia, deia izenpetua enta guk joan den urtean bergoita marr mila Eusko sartu dira gure gutxetan, eta ara berriz uh, ogoita marr mila berriz uh, uh, zirkulazioan ez ditugu uh, gure ekoizletipiak pagatuz, e, eta barte, gure tako oso importanta da ekonomia zirkulara hori. Beuntza, eta berdin uh, azken galdera uh, bat ikusut eh, zirela bikura publikoak, uh, Zagit, somatero egiten dira, eta hor da, pentsatzuntur biltzen ere, bai. elkartetik, bai. otxokopetik? Beraz, bai, uh, otxokopetik, uh, bai, untsa ezagutzeko, guk ez dugu izenik hartzen, ez bada pasatzen uh, bilkura publiko horietarik, zenta berda, untxa ulertu zertan sartzen uh, ziren, Ara, uh, sinpliki. Hor hori uh, uh, egiten dugu uh, astero Eta aski da joitea 8 uh, kop uh, uh, webgunerat. Handira uh, uh, egunguziak hor dira zerrendan. Eta nahi nuke zerbait uh, gehitu ez ditugula bakarrik ekoizletikiak. Baditugu geita bikoizletiki gehienak Eusska Herrikoak Bainaan ere gira pla, plataforma batzuetatikzenta hainitz uh, produktu geiteko deia uh, euskalerigian ez da dena eh, komoitateko papera eta eta beste ez dira, ez dira hemen Hematen. Beraz uh, pasatzen gira plataforma batzuetatik bat bordalen eta bestea Nafajoan eta gure ogoitabi uh, ekoizletikiekin. Odan mm. egiten dugu bat ola, eta hola izanen da ere uh, geroari ari buruz. Txar, eta nun uh, kokatua da ez dugu aipatu ere? Baionako zita delan, mobek kajikaren uh, antxu buruan horrezker, atse manen duzio uh, txokop. So, egiten ditugu atelierak, zer ondarkin, eta uh, sa, saiatzen gira ere... Gauzak um, ikastea, elgarrikin, bat, batek zerbait ikasiko dautzu, eta zuke ikasiko diozu beste zerbait. Gauzak uh, partzekatzen ditugu ainitzo txokopen. Ara, beste kontsumitzeko manera bat da. Ebe, hana, beraz, elgarra gurtuko gira isabelka zan degoroztar zu gurekin, otxokopeko uh, uh, lehen dakaria, milesker? Bai, milesker harantxa.